مرحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري لو لو دته ملی ساې یاف قو اولهپهه بهقره کې د یو سرل پتم ې مبارهکن ل در و جا نل بته م بهتل او یا تکا غوخ چې ګرځولې ومنګ بیت الله شریف مصابۃ صلی الله علیه زید ثواب د خلکو مصابۃ ان یوم انا زید ثواب یو موث په کې یو پهل په حرم شریف کې او په حدود د حرم کې او دا حدود د حرم در کمم سویخ می لفهه علاکه جوړېږ د کا نه 4رته500 می لري دي بل بعضې حرمې د هغې نه کم دی بعضې هغې نه نو چاچی حدود حرم کی موزو کو کفرزوی کنفلوی نو یو پلاک ثواب ورتملاویگی او داد جمحور و احل علم و پنیز ده مسپوری ده ثواب مخصوص تے نورو عبادتو نو پوری مخصوص نده ایک لاب ده مسپوری موس که فرزوی که نفلوی که سننوی دا ایک لاک سواف دی دی و و دا دی پوری دے دا نور و آمالو پوری ندے دا دا جمحور علماء دلیل قول لے اگر ایو لاک منزون علماء لی کلی که دا سڑی پیز ایو لاک منزون برا بریگی پا پچپن سال ۶ مہینه او سررزو کې د چاچو عمر شي په زکم شپه ته کارا شپه میاشتي او سررزې په د پاسا یو لاک منجونه باندې برابر کی د مصابتن نور مانا غانې مولما او کړینی مصابتن زیدت لورات نو څکلهځ اوڅک راځ او د الله کور خالی کېږ نه که پهلکونواپشي نو پهلکوون لاړ شي م ځ د مرجعن رالو مررج ځ د لو رالو یا مثابت معناوه مجم ځ د راجمه کېدو د خلکو دا تمامی دنیا د اطراف امتی مسلم رازی او د الله کور کی جمکی گی او د مثابتن یوم آنا دا زید پناہی دا دا تمام امت دا پارد پناہی زید مرجعن دے زید تلورا تلو دے زید ثواب دے وام نه اوځ وَاتَّخِذُوا مِن خیزو م مقامې ابرای مولله اونی صی د مقامې برام نه ځې د موزی حرم کې بعضې جننتې شيزونهدي لکه هجرېود د جننت نه راغلی مقام ابراهيم هغه ګټه چې جنت نراغلي او دا مقام ابراهيم هغه خان دې چې ابراهيم عليه السلام به پيوز دې د الله پوری جوړولو ويدین ذم مزو ګرځوې نه دین رسو مزو کوي خاص کر هغه دو رکات د طواف هر تواف په دې دو جمهور العلماء ویدہ سنت دی او د احناف علماء و علماء کرام فنی سنت دی نو دا غوره خبر دا چې چاله تکلیف او رشنی چې د مقام ابراهيم نرستو شي <تصفح> ورنک رشوی نو دا د ورغات پټول مسجد حرام کيم کول شي او پټول حرم کيم کول شي بلکې مسله د ک چا نه هیر شول نو د هررم نهبارګ کولی شي او سړی تواف کړی نفلونهې پاتې دي دلته مغ دوه خته کولی شي او د دلته په کولو به مغاړه خلاصه شي خووره دا ده چې دا دی د مقامې برام امر رضی الله عنہو د نبی علیہ السلام سرو او دا غیلہ سنی ولی او دا الله حبیب ورتوی حاظا مقام ابراہیم دا مقام ابراہیم نے نئی ورتوی آیا دا دا مجزے ننیسو دا دا مجزے ننیسو حدیث دا سراغلے دے او حدیث دے دموسنا دے احمد بخاری و مسلم شریف کم رانگلے عمر رضی اللہ عنہ ویوافقت اللہ فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث ما در افسر پدری و خبر کی موافقت کرے قل تم آویدو یا رسول اللہ لو اتخست مقام ابراہیم مسللہ کچریودی دیو دا جه د ابراهیم علی السلام <سؤال> د مځ مقام ابراهیم جې ما خبردا او یا رسول الله يدخل الیک البر والفاجر تاسو ردنکی کی کورته نه کانو فرمان فلو امرت امه حاصل بالحجاب به حجاب یره حکم دیو کوم ماهت المومنین تد فردی فانزل الله آیت الحجاب اللہ دو پردی آیات را لگلیو ندی تموئی موافقات دو مر رضی اللہ عنہو پتا غرزمانی لانور ڈوبشوے نرے آیات اللہ رو لگلو چی زما حبیبا کستا دو مرخو خلا چی مقام ابراہین دید شي۔ نعرشوانم وئی وستخذو مم مقام ابراهیم مصلا উনি سید مقام ابراهیم نازید مز مقام ابراهیم دا غټا وا او د بازه سلفو کول دی لکه امام نخعی امام مجاهد وي مقام ابراہیم د ټول حرم تهي تر دی چېریب عباس او د رضی الله هم نه منقول ل چې دی نه محمراد مقام ابراہیم مواقف الحج فول حج کل ټول د حج ځونه تې مراد دی امام شابي وي مقام ابراہیم سره۔ انه عرفا ومذلفا والجمر ریات ټول اغزاونه مراد دی چې حج پکې ادا مقام وګوره مقام ابراهيم دغه لغون ټکانوي د ابراهيم عليه السلام په کې او د رځ او د الله قدرت او د هغه معجزا وا سرګیټو کیټو پکې ورخه خښيږي او قدمم دا سما لومي کی دمرلو نه ده د اوس عام انسانانو د قدم غول سي ده چې دا شيخه تکړه او خل جو انيو على الشخصي دا یي قدمونه پکې تر دې گیټو پوری جوړ شي اګوره د دې مقام د مسحقولو دخکول خکولولو حکم نه ده دا الله حکم دې وتخذوا مما مقام ابراهيم مصلى دلته بمسک دي امتم ګره تکلفات شروع کني سوق مکه ابراهيم تبركا مشهقي سوقي حقولاي داد شريعت نه خلاف او دا نار رواني الله خو د هغې د خکولو د ممسخکوو ح نه ل کړي الله فان کې الله محاف ابن قیم رحم رهه اللهوي ودي کې د قدم نخم و د لکیې مکرې دي خو په ډیررو مخکولو او سرټو خلکو غ لکیې س کړي لکیې په کې ختمې کړي دي. التاي علماء مولاڑی پولیس مولاڑی چې خلق منه کې خو زمون د ملک او د دین نور ملکونو باقي خلق یې خدمت کوي هاوای از نه تاسو دا خدمت شوور نه کوي چې سوګزين نه ولا حج کوي نه ولا عمره کوي ولا ویلته وګوره دلته چاله باندې او وهاب یعذی په کای په خبر نو کای ور لې خبره کوي دې ته مولا تیار کړي کنه وې دې باندې باندې نو کای وره وای چې دا مخکولو نو دی وی مال ته امام شویل چې دوی باندې باندې دا یو خدمت ته شروع نه کوي چې نخپلجه لذین غیب اللهم وجربل بم نه باندې ایتہ سلووا یو سړي چې حج عمره نه د زده کړي او د حواس مطابقو کا نداء عمره کامیاب او د کبي سلور مذاهبو کې فروعي لحاظ سره په بعض مسلو کې فرق شتا کپایو مزه به ور سماو کنه دا سمونه کنه چې د خېټې نه وکا په بای له دې ور دې نه نوอัลته چې دې کس کوي حضور کوسو کې منی کوي لږه خو دې تلويلي کنه چې منی به نه که خاور راډی غزا نه وکا کانې راډی او کانته شرکیات کوي خذلته دو ملا او لویلی چې شابم باندې نه دګور دې مشحقول او د دې حلول نه راوادي سعودي حکومت دا کوشش کړي دا خانه په شیشه کې بدل کړي او بیا غ شیشه په شیشه کې بدل کړي نو خلک غیر خود کو د او په دوه شیشو کې بدل دي خدای هغه چې کوم خانه د حفاظت د فارغې نه سی واکړي په ټول دراته ویشو کې خولای او شو کې مسحکای ور شریعت چه سويلی نو اه کار وکړي څه <سسار> دی چې سوي دي وايي تواف تو دیو کو ورش مشتا او تواف کوونکو لا zarar مشتا ندي نه پښودري گا او ذورکه ته مزللاو کا وګوره کې شر نه لږي شوګنه څومره لږ شي لاړې لکه مثال فتور داسټن مقام ابراهيم دل دا دی دلتزيدي شداسه څومره لږې لاړې او تاوکل داتا سیدی لکه د مقام ابراهیم نشی لريستوکل اخا په خاطه تکلیف وی نو پټول حرم کې کولې شی وتخذون شی مم مقام ابراهیم مصلا د مقام د ابراهیم عليه السلام نا مصلا زيد مزوف ګور حرمینو کې بعضې داسې سزونه دي چې جنت جننت نه لکه حرم د مکې کې حجرې اسود دی مقام برم دی او دا الله د حب په مسجد کې ریاضل جن نه دی او لما اویکري حقیقتن د غض الله د جنت نه راغست او د خپل حبيب په جمات کې خو د د الله حبي و ما بین بیتی و ببرې روضه تم من رياض الجنه زماد کور نراو علي زماد من فوري ز جنت د باغچونه او باغچا و احدنا الى ابراهيم حكم او وصيت کړو څنګه ابراهيم عليه السلام تا عهد لفظ چې متعدشي پا ایلا سرانو دا پمانا دو وسیتوی واعہدنا ایلا ابراہیما او وسیت کڑو منگ ابراہیما لیه السلاة والسلامتا و اسماعیل آو اسماعیل لیه السلامتا دا چې پاک کئی دوالا دا کور زمان کورا پیغمبرانو تم حکم دے زمان دا کور پاک کئی ادا پاکی پکمہ طریقہ را اے پاکی کئی دے بتانو دے بادتنا دے شرکنا پاکی کئی دے کفارو نا پاکو لدام دے جاروی کئی صفائی کئی سترے کئی انتوحرا دا چه پاک کئی دوارا بیتی اکور زمان ایداد بطانو دے بادت نا پاک کئی او داد شرک نا پاک کئی فلا الہ الا اللہ صرا لتوائی فینا دفارد توافتون کو ورا دی تا لاکور کی دیر کارو نہ کی گی خاص کر مسجد حرام کے وتواف دٹول نہ مخ کی دا کو لگا اللہ منگو تا سہ جو مریض ابو جو دیر کارو نہ بد طواف کوی لگا تم کی گی او حرم کیم کی تراوت دلتم کی گی الم کی خو طواف د کا بے بغیر فن روزایوں کی نہ کی گی اگر چې قبرونو علي نن قبرونو کې تواف جړکره ډېر زيوده جړکري د تواب سپارا او نا په هداو او شهداو د قبرونو م توافونه کوي ګوره تواف عبادت دې سمرا مساجدي د جمعه نبه تواف نکه زمون فقهاو لیکلي وئی چا کد جماعت نہ طواف د کافر کی دو خطرې را یکه طواف عبادت دې او رب ویل دا ماغ پار یو د کابی نه بغیر چا پیر ګرځي د فرد طواف کوونکو ورته الله د پوره چی مسلمان د خاص زین د حجره اسود نه شورو شی بیا را شیدایو چکر شی داسه ووچا دا کرو ته تواف وای ها شو ته وای ووچا کرو ته تواف وای په خاله مشران ته یاد بی او دا کشرانو دای وخت دا خبر نه وی وی بی بیا ال بد حاجت پورت کیږي چې د فلانی بابا د قبر نو پهریوږي ځکه یو ځل کړو ګرځي ثواب ملي کدو په یو ګرځي ثواب ملي پورا وو چاکارو لسه وي یعنی پورا عبادت په کولو او عبادت چې د ما سیواد الله نه د بل چاو کو لته مخده شر तारीफ په اصول کې ذکر شو तारीफ نه و بای د ليش متر دی مالو د سو तारीफ دو شو و د तारीफ نه شیر کړو کله یو یاد شېر تعریف دا چې ما سه وا د الله نه په عبادت او بندگی دا سه دا شرک دې لپ توای فین د فارد ثواف کون کو ول عاکفین نو د فارد تخاف کون کو ای دل سب خلق راضی ایت کاف اغور اعتکاف پر لغت کی لزوم توئے العکوف پر لغت کے فمانہ د لزوم رازی موتاکف ثم موتاکف زکوی د اللہ قور لازم نی ولہ ادب بلا ضرورت شرعی د مسجد نہ رہوزینا دل تبخلک اعتکاف کئ یو اعتکاف مسنون د پاخرا عشرہ کئ اتاسو د کتابونو کې وېدی او اﷲ کور ته سره را د نشین او د اعتکاف نیت وکړي تاسو په چا چې د اعتکاف نیت کړی وای دا ماشاالله نو نور بس زګوه ما راځي داسې مخه ده چې د تعلیف هم د نه هر د چې وای مشوره پیری کړې نو داګه چې انصاف مې ته بالکل لړۍ لورېږي چې درصفان مې ته وې تر پاسول دې څنګه دې لیدې شه آوای دا دور اصول شول تا دا په جندل چې لري شریط مسوره تعریف نه کړی به اراب العلماء سره ناسګه ورډیلي مسنون اعتکاف نیت کوي چې الله کو ترادر نه کې خصوصا ګره د طلباء او ټول ځوان سره ده د مجلس سره دی د دې اعتکاف سره بازکارونه سره دروش هر وخت را دن کېږي نه شو کوي د فری یکاف زرهغونې نیتم شړی کوې شي تشزله راځي والاکې فينا او د پاه د اتکاف کوونکو ور روکوج او د پاه د روپو د شژدی کوونکو د دی کور د پاکوو حک ور تالله کړړو صاف سااتې دا دې کې بشړ کوم ني دې کې بنور نا دوا خارونم ني دې وژن سمګو لباو لیکري ډېر خارونه جماعت مسجد کې بنی مسجد کې خر رسول غسل نارواله اگر څه پکې مسواکونو کتابونو خر سايو جماعت کسري جماعت کې غو مونګوي چ شوق سي څلباو طالبات ول سرادي نو بار دې خر سايو ک مسجد کې خرصه ند اخرسونه او غسل شرعنا رواه دي الله حبيب منه کړی د <تصفح> جمعه په کتابونه م نخرسه قران شریفونه بم نخرسه مسواک او اثر بم نخرسه داونه ماتکف او بسنون اعتکاف و لا واي از نتازوی جنگم دیت کرے از آنسان صلی اللہ علیہ و بوجائی شیر آنے یا خرصاوی ہے بسنور اعتقاف نیت چی سوکو کی او دے دکاندار رگاک والا را نو ایمہ بیعہ دے نا حاضر ایو شیر خرص کی ہم گوری مسئلہ دا سیر فکہاو سلی کلی دا سیر دے دا سیر دا سیر بوجائی اور چی اعتقاف کے کینو لازدور از بوجائیم کیا پیدر کتابونو یادمی سوا نو فقها او دا سیوی دي دې شي خرچ کی بغیر د حضور د بېعینا گا کول راغی جوستا دکان کې دا دا شعر نو دې دي نه زره خرچ کی موتکف ته ضرورت ته ولال دطلب ضرورت ته ځکه موتکف ضرورت خبری و اړه خبرې کو نشي زمو موتکفي له فرات او تفرید کوي یا خطوله خبرې کوي یا د ضرورت غپن کوي د تاسو یې فراتو تفریثو یا د دا موثکف داسه 20 آبا د ضرورت خبره وکای ور رکع السجود او د پاره د رکود سجدی کونکو و اذ قال ابراهيم یاد کاغه وخت ویلو ابراهيم عليه السلام رب اجل ای زمار ربو ګرځه ا غ بلدن آمن داښار خاون د امن وررزوق اهله رزق ورکی کې اوسیدونکو دې مکې مکررمېته مننت سراتې د میونه منغ چاته آم نه من هم چې معې راړی د دو نه بال الله فالله وال یوممل آخر و پرځې روستئ قال رب العالمين فرمایلی او ایزما خلیل ومن کافر چاچه کفر اختیار کو د زو دنیا وی رزق پاغم نبندو فامتعهه فا قليلا د فایده باور کم د سلګه غونتی ای سرمبغ بدتم د در رزق دروازه خلاوی ثم از توروه ابیاب مجبورا إِلَى عَذَابِ النَّارِ عَذَابُ أُرْتَام وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او بددا اور ژے دور ثلوم حيات کیسو خبره تو سوچ کوي د الله پیغمبر ابراهيم عليه السلام مکرم اس دعاګه نکړی ای زمار بوگر زیدہ خار دمکی بلدن خار وردل تے بلد نکی را ذکر کنی سورہ ابراہیم آیات علی کای تیزوی شتم علتِ البلد مارفہ ذکر کنی ربازِ احلِ المدحسی ویدی خوباغی مشکال رازی نویخ کے نئے سو کو یا ول دوای چ کولن نو د اخار نو زکه بلدن نک ر ذکر کا اج دوه مدوایه کولن نو بیا خار جوړ شو نو زکه البلد معرفه ذکر کا خپل ته وش کال چې پسور ابراهيم کې البلد معرفه ذکر کړې خو ور پسې رستوي ان يسكنت من ذریتي دوا د غیرې ځ زره ان هلته خوی خوش بیابان دی څوک پهکشته دی نه د جواب او دغه تفصلو لما او خوکړ نه صی خبره داې مفسرین موفصلیل ګورک بلد نه کې راځي څرخړکړي او کبه البلد مار ف ذکر کړې نو زهغه وخت کې خوار نه دی خو په زهر دی ابراهيم عليه السلام کی پروت چې دا وخار جوړيږي نو بلد چې مار ف ذکر کړې اشاره ته امر مقدرن فی الذهنی اشاره دی او شت چې په ذهن کې پروت چې خوار و ایا خوې پکې اوازی بی او بچي پرې خوې سوقم نشتا بم او ځنګل <سؤال> نه او یا په الله دا سيدو را وستو چې د مزدفارس اوږ زه نشي پیدا کوله زغم سمګري دي دایي رمضان شریف کې درستخانه موړای خو یو کاسه ساتلایل چې څو درستخانه وړای یو کس به به کینه په پیسو نو کړنی ولې او په پدې کته چاتورو کې ولازم د ملاوی دی درې چتلا اغال ماسبخې دروله ا درې چت باندې د بر ګرمي را چې 파ه پهورو ووډونو کې شکه نه استه ښه اغاز وکړو د شې نو د درسته خان د فار له ماسبخې د زیدي شي یا دا سه حال جوړ شو یا پکی आवाज هاجر بیبی او السلام د سوکشته نه خو زهل کې د او چې د اول نو د مو په کې نه میلاږي او یو ممسف قه ذکر کر کړي هغه به بلځ کې عمل نه را ځي ويکه ګونهه جوړه شي د بل په شه دم شي لکه ما نه مخی لته ولاړې زما د دردوځې خو د سجدی ځ نماز کا صاف په ایملا سجده لګورم می موز شفقه او ذکر کړی د حال جوړېږي په حرم کې کله ګور خلق راځم د دې کې چې مستحب شو نو په متاف کې دمر خلق راځم د زیاده څه لکه تو جوخ شو روان وی نو بس هیئت مو تړي استاد ولاړ زی استخدو رکو د قائد او د سجدی زی دي دشتا اولته تکل د دناانو د سړو اختیلاتته رشي نو مسله دا, دا ما په منکې اختلااف ده حلیلملیکي شیخ صرف دی الله پاک غری کې رحمت کې ما ور سر دا مېتهپوس کولو پولو استراازمو غوی چې راشا دا شوې دا سختی د په کار چېره په سب کې ښذه رالهغ کې ور پهڅو زورګونو کسانو ضري د موز وختې مطاف له سناانه نه را پریي. وبعدی زنارزو وروریش ناغایت په صفو نو کې و دريږي د زموږ شکه هندفي ما سلام تاسول یا زنغا ما سلام ځرا امام د شرو نیت لار ضرورت نشتا چې کله زې در کوم واستاسو د نیت د غوکو و کله امام د خود د امامتای نیت کړي اوبای او یو سره په صف کې د خځي سره موحافظه راغې د دزې بوز دکی او ماده حنفي مساله دا لري امام نیت نه لیکړي امام نیت نه لیکړي نو بیا د خځي موس کې فساد راغې د شرعيږي کې سنره ای کې فساد دا مساله اجتهادي دا مساله سره اجتهادي مساله دا داغه ذې علماء د فساد قائل لیدې هر شی زمره برپور کوشش کوي چې زنانه مسجد نه ویل خو کومه مساله سفاره دا یزال له زه زال دروازه دا اغه تسړی نه فريږي او زنانه د خود دل وقیدته فريږي ځکه هغه ځکه چې خلک ست ګزارې سره سمبالي په حرام کې طواف یو زه زه نو خځې اوسړي جو کولې دي شي ځکه پاتې زنانه مور یا خور یا خزا یا لول چې د لاسو ده د دیني دی و دې نو راوکی که چېرې ټولې جو ثواب وکه پزګمه چې تفرې نو ورج کله مو دی نو خاوه خاوه دې سپری بيبي مور خور د دې د دی و دې په ثواب کې جداواله راځي نو بس د موزیکې اقامت شو نو که زنا نه بار کې ګوم د څړو غځي درپسال تو دی یا په مطاف کې او زميته تړلول د شیخ محمد احمد زاده رحمت الله علیه وی چې د فساد دا حکم لا ګور نه دی ځکه دا وې مساله د هغه چا معتبري چې شو په کې مبتلای شي چې چې په کلنګر دېږي تعالی مولا چېل خوی لاګیټه بدا شو دي شي اجامره دا یو غزا یې سړي وشخور جمرات ماشاءالله غی دیر اساحت کل او پخواوب جمراتو کی پرزورګونو خنک مړه کیدل نو تو ولې گیټه ودا سې دې تا غحال سې دې وي وېدا اغه چا قول معتبر وی چې سب په کې مبتلا ده دا زو د فقې حدې فقې قاعده ده زموږی باران شو جابه واچلی جمعه ته پر لر رسید ټون د خټو کا کوړو نو بیا واپس راغې جوړې بدل ک شه بیا سلو بیتول اجازه د خټو گشته شو دوه لري جیدا چې وک بل خپل مسالې نه رجوع ک جیدا بارا خټه پاکې وی نو راي د مقتلبه سوی دیو چې نه هغه خلک هر ووخه دی ولما او کومې چی نهسته چې د عام مسلمانانو تپیخي کی د دې حل په دې مسائلو د حج کې دایي قول تړیر قتل پکار دي سب کو شوي په خبره باندې دا غي قول تړیر قتل پکار دي دی. دیو جن زموږ اسنو احناف و لباو په بازي مسائلو کې دایي سره موافقت وکړه لقد اختر پرز حاجی دریک هارونه کوي ترتیب وار ادا ترتیب شمه نوږي زکاول دې په لوګره شیدې جبره عقبد اختر پرز و نو نبیایا او قربانی کوي نو سر بخړای نو دې چې قربانی وله دې فر په لاوي اغله فزوس نور بلاوي نو دې سره ای وی وجو خرد چې دې فن نه بلاوي کی اوا نو کله پکې رستو بخ کې راشي دې وجنه زمغو علماولې کې دې دروسي زلو کې ترتیب ضروری دي خو که چاله زر راغه نبیایا په څه واجبي کې دغه حجو کوم وسایلو کې چې خلک مفتلا وي کله داسې وو موږ د قبایلو کې سوچ وله اوس کته سولاره یو مدرسې نه به تاسو وګرځې چې خلکو فیصلې کو خپل بچو له مزدوری ده شم کوله زما دوکان دی یا ما مثال په تور کار کول نو ځکه د خلکو فیصلې کو مزري کو روغيږي نو که زو مناسبې پیسي والے او یې درته او جایز دی نو کلما ده قبائل و مشرا نو اغفتورانا جمعون لغم مدرسین جه اسکریش ما مولستاسو ما مسلی اغفتی نکوی جزد لگو ربونتو ده قبائل ستر ای که دا باز خلق نوکار که نا ای راشی ده دو کسانو جنگ نه نو خبره علشو روکیجو نو می یونم یونم یونک راوالی ابلنم راوالی خبره مخیال وصیدو نو بیا چهوز کی یا اذان سره اکثر مشران وګډروستي نو غا لال کی او غوخه وخري او يو څو خبري دي او بسې کاوه ماوه مسكي هغه پیسې تخسب کی خپلマンスکي ويمونک پک یوم یاش ورکه ابرته مشان درشل نو میاش پاس بیا راشل بیا پیسې تخسب کی کم کافر بده تر واوي کوی ک په خبره تا تاخد خلکو سرمنی ويس بار دی د د قبالو د طببا ی وجهسه ده مشررانې دتهمون سر ندي در ل دومره غړ غټ پټکې واللی ګي ساری وختي د کور نه پهین یا تروتو چې چاله به د ګواې ضرورتې چې او پوا او زه وا کوم د شان ده که نه او وکه د چوم د ګ کې ونوکو هم خادي د سره پری وګور اره قسم کې واچولو ځې پهېواره چوړو نو تاریخ خلق ټول عش تباو برباد کړي چې پوي شي چې خلکو په یو لاجنګ امنګ د ولا کړي یو نه یوړي دوبد بل نه یوړي نو بیا ولې موږ باندې مز نه ووته په دې خبره باندې نو نو ما ولې پدې مشالو باندې هغه مفتی سفرې کول لري ناشته اې دې په لګورا مال سو کوئی زما فیصله وکړي زه راځم چې بیس خو 1500 روپۍ ګټم ا کدا کارو کوم زما نو کدا پیسه از عالم د پښېرییځ کې جېدې یو دا پکې کې وي وي کبایلو کې یو سری او اورش کې وي په خار کې ابلو له وی ځان دې څه ښکره لکه جرجو کې واجب کسب ته کوم درې سرور نش کېږي چې جرجو ولا څه کوي د خلکو کورونه روان کړه د خلکو تباہی او کا د الله د پاره خبره نه کوي او دا شېګور کبایلو جرګه خداشه شي دوه کسان بکېلی ادوارو له وای ضرورتاله پاره خبر نه تو خو عظمت په پیسې ګټه خو زمما خیرت ثباقيږي نو قبایلو څنګه جړګيري وای سلور ثوغورو او سلور بسوغورو نو دا جړګې دا مار په فرجون ورولې هغه چا چې سلور کتی دی angle و ګورېس کمې د پیسو دي چې خو سړې برابر لا را پرځه او هغه بل غبل لملا و ټکای وای چې کمې د پیسو دي خو سړې بسکه سړې برابر پرځه نو ده شه دا دای چې ځګې دا په یو مذہب کې څه دي او دامنید او مسئله او کشگور سوق پسک مقتلاوی او خلکو خلقو لگوری دا آغر آئی پکتنه دیل بتاسو سوق جائزو آئی ری دیل خلقو ای کسم دی بنیادی ویسکو دی قبائلو بانی دا تباہی او زوال یو د غلط و مشرانو دا سراگر اپا دیم نه کسم قسم که کلیمه و الورزی کموزو اخی کئی جرگی دی قاضی انو ولا مزور جنو ولا کلیم باور جنو ولا جناز دا پته ور لز دګي کله وای دواړو نو قسمو تاړو لو سله سپې سره پای دوو قسمو ژوند دی تبو قسم که دیو مقسم کینو مدعیفی جنې مدعلیہی پی جنې ها صرف خپل پیسو کې سره خپل پیسو کې مقصد دی نو مثلا مسقط ولا بایه سره شورو خبره لو ګرب بلد نکيرا او دا مارې صفدي ته بهار دا الله ذم ربرکات راوستل چې د مزې پکې نمداويږي او کشاد چا پشا سجدهو کا لدا مسله صرف حرم کی پیخيږي او ځنانو مسلم دا چې پکې مفتدا دي نو فساد حکم که کې لگے کنا دابص صحیح لري لګران وبشي دیو جن د حرم بازي مسائل دي زموږ د علما مو وي وي اتسال به سفوفه خو حرم ته مستسره حرم ته څه حرم ته مستسره الله دې موږ تاسو مدینه منوره دی بوزي زموږ د اکثر داختار موږ د اورو کې اختر په مدینه منوره کې راځو اے دوم بات یو محبت سے مدینے منور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث په نسبت سم رازیر نجلا مسافر او د وطن خلک دي ټول د اختر مسقم ځای لغانا شي مدینے منور ته نو دومره شوړي مسجد کې تقریبا یو لس لا ک خلک راځي مسجد نبوي کې او هغه سه نه د مسجد نه لوی دي د خلک سمبالو له دي شي دای د مخ کې نفطور کې وایي کله امام د مخ یو می وزاج نو نو وصالید اوزغوفیکہ کیندل تی ویجو خپل تو به اسی وی ای فتوا ورکې دی وای نو لکونه خلق سی وی دا اخترف په مشکلې ما په مخ کې اکه مخ کې لږه وندو یوزل موږ او بچی مونږ پښمنی لاړو چې و روئ نسو دغه پښمنی لاړو لارې ته کی وی موږ شرما شوو دې زنانو زشت او استادو نشته وګرته خبره پېشمانی چې دوبه جې دې اختر مزل خلق راغلي خلارم ډکه دی او ټول هر سडक دی نه یې فتوس ور کړی دا د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ده چې برجوف دی وایي بنا پر ضرورت کوس امام نه مخ شو اوس اوس کای مخکای نه له خلک بکمت نه ځای لیکل د ټول دنیا خلک په موږ اختر چر چر سره مسې ځېرې دا داسورم مسافر مسلمانان دي د محبت د وجراتول خلک اختر چن سره وي بدینه مرواری سره وي دایو محبت دا الله یې خو زما ګمرې له اردو دغه معلومات د قبایلو سکوچي د وزیرو اګه د بل ځای نو ټیلیفون باندې دوی مذوره یې دراغلوه با خومروکا دا ورته یې عمره دی وکه خو ځ دی الله دې سب بالو توفیق درکې نا ورته ایدو اغانې راډ کوي چې الله دې عمرې شوکي دې کې مو مديني منوره حرم سره دیدو ايجيروس او قطه دایته دا محبت په انداز زتا سنشن ویله بس الله یو مینا محبت د مدینی منورې د کليمی والو پزړکی هي و قالی بربرای مو یاد کا غور چېې برای مل السلام ربي جال زما ربه وګرزې ح دښار د مقید حزا د بلزن مخار آمن وَالَاً د ن والله الله دا د امنو امان ځې وګرز وررزوق احله او رزق ورکی احل دیتا من التمران دمیونا او را آمناً اید ظالمانو جباب رونے پا امنو گرزے او امن د دین دی بن ایعو دا حرمو ہو حلالاً د دین پا امنو گرزے دا حرم دے بیا څه سوق زمينه خل جوړ نكي وردا د دین مصله دا چې دا حرم و تر قیامت پورې حرم وي او امينن داده چې دا بالکل خالصي اي مقام کرم د خلقو نه خالصي ه کمزې چې ډېر لوی دي اتپکیه واځي نو وحش او ير نه ک دا ما نامله مع وکي دا چې خالی شي دا د حلل د دی او دا دامن ځ و ګرزې چې دیز کې خلک ځمکه کېښښېږ نه او دیځ کې کاړی را اوېږ او دا داامنو من منلقېول جب د قه او دا رنګې د روړي او د اعاضاف نه یا عامې نه من دفول دجارال اگر زیدہ زی امن والد دنکی دوز دجال نام نگرہ دجال بٹول دنیا کی گرزی خمکی مکرمی اومدینی منوری تنشیرات لے یا آمینم من دخول اصحاب الفیل اگر زیدہ امن والا چی اصحاب الفیل ورطرہ دن نشید دای دنکه دو نمخ ی الله عذاب ککړکل او د سلف دو و قولن ذیع بعض خوای چې د حدود حرم تر اذن شنو نو عذاب فراغ او د علما او سلف یو قول ده د حدود حرم د دنکه دو نمخ ی عذاب راغلې دا یو مسئله د مکم و مکرمه د ابراهيم عليه السلام په سوال باندې حرم و ک مخ کې خراب وو دغه حدیث سيد بخاری شریف کراږي کله چې الله اسمانونو زمکه پیدا کړي نو د مکه دا ایصه حرم ده او ابراهيم عليه السلام خون کې د دې حرم والی اظهار کړي نو زکه نسبت دوی تکي ور نه حرم د دای نه مخیو حرم د دای نسو د دای دې سوال مخکم دا حرمو نو دا داس معلوم از مکه چې الله پیدا کړی ني دا غې نه مخکدا حرمو هغه صرف د دې لپاره دعاګانې کړی ني ورزق اهلهو رزقوار کیو سی دونکو د دې ماکه مکرمه تا سمرات من سمراتی د میونا من ها چات امنه منهم چیمان روړ د دوینا بالله پالا والیوم الاخر یو فرج رش ثنی اور ابراهیم علی السلام صرف د مؤمنان او د پارا رزق او د میو سوال کړي قال رب العالمين ورتو فرمائل ومن كفر اعزما پیغمبر هرغه چا چې کوفر اختيار کړي نو پاغم رزق بندوم نا اصل کې وي وخت کې ګور ابراهيم عليه السلام سوال وکړ قال وبن ذريتي قال لا ينالوا عهد الوالمين وی اللہ ازما اولاد کیم دینی مشران جوڑ کے نو الله ظالمانو تم وعدا نشا ملیگی نو ای کو چې دا رزق بمدا سمسالوین نو الہ العالمین وی امامت خو ظالمانو تنورکوم خو دنیاوی رزق زپ ظالمانم نبندوم ایک یہ اس کافر دے نو هغه باندې رزق نه بندي بلکه قانون د اسر ده چې د مؤمن مسلمان مخابله کې کافر څډیر ور کوي زکه دا دنیا د کافر جنت ده او د مومن د فارجل خانه ده دا لا قانون د چډیرو صورتونو کې ذکر کړي چې الله خپل دنیوي رزق په چان نه بندي اورې شره بنی اسرائیل بلسم فارکه أو يأتو قريباً شلم نمبر كلن نمذ هاؤلاء وهاؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلن نمذ طول کد هغه د اخیرا څلبګار دی او مؤمنان دي و هغوی او کدا د دنیا څلبګار دی منعطا رب د ور کړو درفستان و ما کان عتو ربك محظورا د دی ور کړو درفستان د چان محظورا بنکړی شوی اللہ کفارو تم دنیاوی رزق ورکئی او مومن تم ورکئی بلکیو گو تاسو کافیرو تے دیر ورکئی سور زخرف گو مومن په نسبت کافیر تا دیر ورکئی سور زخرف پیوشتم اپارک رازی لاغی آیاتو گو رئی ادری دیر شم نمبر دری درشم نمبر یا تو ګورای د سورې ذخرف دا ګورې څه نه وکړه روس نه تاسو به امه نه ده وږې دې له بتانې له بیا وره وره ما وله و میوې رسته فد رسته نه نه جا دتا لوانډیا مالګره پته لګی چې آیا 23 تو چانه د اوس راواز یمال اول نو وی رسته ہے ته تیس نمبر آیات وګرئ ولولا ان یکون الناس کچردا يرن وی چی شبد خلق تول امته واحده دلوا جماعت یوپ کفربانی کدا يرن وی چی کمزوری مسلمانان بم کافر شی فرمای لجان نہ خامہ غرذولے بویمگا لمی یخور بیر رحمان دا غچہ د پار چهی د رحمان نه انکار کئ وجود نه تسلیمئ او وحدانیت نه تسلیمئ نمابد کافر ز فر غرذولے لبیوت هم شقفا د دید کورون چتونا من فد وثند سپینو زرو ولی پار و معارج در فایب و لهای زحرون چه پاغي بدی چسن لو ورخت و لبیوتهم ود پارد کورن ذویب و ابواب دروازي د سپینو زرو و سررن پالنگو نا تختن بوی آیتته کې او چې پاغې بته کیا ووهلی وزخرفا او نور سرزر بهدوي ته ورکړوه خدا یاره دا اسے نا کمزور نه کمزورې مسلمان چېتهدن نه واپس نه شي ویما بدنم ډیر ورکړوي ځکه د هغ دغه دونادده او د جننت دی۔ او سترګو پټې دو نه په صافل قال رب العالمین فرمایلی و ومن کفره زما خلیل چا چې کفر اختیار کو فامتعهه قليلا نفعه باور ثور کم لگا غنتی اگر خلیلن ذکرو د دنیا جون لګ اگر ک زرک علی شی اگر ک سلک علی او داخیرت جوان ختمیگینا ثم ازتورهو اپیابا مجبورا بوزمغی الى عذاب النار عذاب دعورتا و بئس المسویر او بد دعور زید ورتلو نگو رمکم و کرماؤد دی دا حرم د خلیل په دو ګانو بانېرنګ شوي دی ځ په ځ بډونه لګولی او ډیر خون کوئ د موکې مناسسیوي و قال برای رب بژالله د بالازن آمن دا بډونه مکم و کرنمه کې ځې پهځې لګې دیدي او ورزقه کا من هو او مدینی مونه تد ته الله حبیب دعا کړی۔ د مدینه په نوورا شې روایت کې راغلي جواب او ثنو سوکچ بلاړو نواب او حواب ور سره مناسب نشوا اته به ونیو د اعلی حبیب د قدم کې خود سرا ابو هوا بدل شوا شیخ سیروزل فرمایلی اوی <پس> مولانا محمد ادریس کان دے لوی رحمت اللہ علی مدینی منوری تراغلے و شیخ الادیس مولانا آسان جان سے رحمت اللہ علی مجمع جامعی تبوت لو ملممی بو وی دی جامعی مدیر سرم ملاؤ کو ناوردو اید مدینی ابو حوا سکر جامعی اسلامی مدیر ہو لوی نو ایم شیخ الادیس مولانا محمد ادریس کان دے لوی رحمت اللہ وی دی دی نابو حوا تپوس سکے کلن چپی حبیب قدمی خے و ای بس مدیر سرکتا و ای دا مدینی دا ابو هوا تپوسون سنکه سردار دا عالمین چی پی قدمی خیر نو ابو هوا ای بدلشوا نجی نبی علیہ السلام و دی صحابو حجرتکون ابو بکر رضی اللہ عنو انتبیونیو او بلال لزی اللہ عنو انبونیو نو دا, دا اللہ حبیب لاس پورتکر و ای ربا زمون زلونو که دا مدینی منوری منواجه لکه څنګه چې مکه چولیو او بلکی داغې نشو او اللهستا خلیل حرم دم مکه له دعا کړې او زدرنه دعا غوړم د مدینې د فارا کم برکات چې د مکه مکم قبر مکی کې دي داغې دوګنه برکات په دو دو مدینه کې کې دي وګوره دوګنه برکات ادا دا حاضر مؤتمیرین پستر ګوري مدینه منوره کې دنیوي برکات د مکی مکرمی په نسبت سی دغنه برکات دي دغنه برکات دي الله حریزه برکات زموږ استادو نصیب ديو جنګا بچیو زمغه استاد او مولوی دا گورم مدیننه یوش په خوب چې وګونو دوی حساب واي پهش ازه یو کال سبق پکې د دو کالو حساب واي ځکه سید العالمین رضی الله دی کسو کې یو کال سبق سره وی دا ورو دوه ایوش په خوب چیرو کو داسموای خوب میکړي نو مدینه منوره کې برکات سدي دغنوي مدینه منوره کې برکات دغنوي دیو جنه امه ته د مدینه پرې خدل ډیر مشکلي یو ځینې بچارې وروه وې د مملکې چې سوف فارې ویږي او سوف معالم کیږي د څومره خوشالۍ والداره خلک خیراتونه کوي خلکو له دعوت ور کوي اوې بديلي کې جروق فارغ شي دې دې دې په جړه جنازې دې دې کې چا په شی او د غوالي کارزونه هڅه کوي خو په دې نه نو بديلي پر ورينا زلږ د چاوشي نو مدینه منوره کې د مکی مکرمه په نسبت دوګنه برکات دي و اذ يرفو ابراهيم القواعدا یاد کاغ وخ چراپور تکول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت داللہ دکورنا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام ندوارو والدو بجیوی یکولانی دربنا نمخ مقدر دے یکولانی دوارو ربنا تقبل مننا اے رب زمونگا قبول کدا محنت زمونگا انک انت السمیع العلیم بیشکتی اوری دن کے زمون د دعاگانو العلیم او پھو ہے زمون پنیتونو اے د الله خلیل ابراہیم علیہ السلام او بچید الله کور جونئی ګور ددی کور تعبیر دری پیریښه ابراہیم علی السلام د کابی فاول جوړونکو کې نه دی د نمخ کې سمرام بیا او جوړ کړې د نمخ کې ملائکه جوړ کړې او په جوړونکو کې ابراہیم علی السلام دی ابو بنیادونو ختم بارانو راغلی او بنیادونه ختم کړیو الله د وحی په ذری ورته بنیادونه خیل و په باز بادشاہانو تعمیر کولو نو بنیاد دې کتاب یې کنستو 11 ژته او تاریخ مکه یو ډېر ښکلی کتاب د اردو کې ترجمه شوی دادان لوالي تاریخ مکه اصل کې عربو عربی کې لیکل او اردو کې ترجمه شوی نو بنیاد دې چې کنستل 11 ژیل او رسیدل چې دوی خپله کوپ پشان ګټي وي اقو دی یو بل سره جوخت وي اپلنه رستنوره کو دایو نکا قدرتی داسې ګټی وی چې په بنیات کې لکه د اوښ د کوپ په شان ګټی وي لکې در او یو بل سره قدرتی جوښې وي نو په دغه بنیادونبانې برایملله سلام الله کور راپور ته کو اووررییک په تعامیر کې دوه دروااضې وي او دواړه دروااضې د ځم کې سره پې و شوي او دا حتیم حیجر چې ورته دا دکابی نو وګځه شرعي نام بیت اللهی صدا نام پکاب ارادت کم بی صاحب رحمت طرف دکابی شریفي صدا چې دې ته حبيب موي او دې ته الحجر مکام وې د دا وګځه شرعي بازش پک دی ذکر کړي نام دکابی هي سوا پيو دروازه وب خلق له فبل برابر کېدل یاد کا اوخت پور تا کول ابراہیم علیہ السلام القواعد قواعد جمد قاعده وهي الاساس بنيات را پور تا کول ابراہیم علیہ السلام بنیاد دنا مرل بیت بیت الله شریفنا واسماعيل اسماعيل اسماعیل عليه السلام دوا دو دعاء کولا ربنا تقبل منا اے رب زمونگا قبول کدا محنت زمونگا دې کې ور قران یو اهمم ما صلی ذکر کا د دی دین کاروم کې کوچې پر دې کنه داسې بنوي چې چټي شواب اوس بازار چې داسې کړي پجڑا جڑا بد قبولیت مقام ترسه سپوښوي په دل ته لما او تجمکی یا د الله خ د الله کور د جوړ کړی دا الله په حکم بیااب د قبلیدو د پااره مالک ته جاړی د چې درس ب شي چوټ نه شوه اوس لگو جاړه چې الله د ساه نه ماس پهخ نه فورېنا قبولی کې ایک قبول شوو ثبتې یړ شو که قبولله شو نو الله قرآ کې عامله تون نهبا. تشلا نارن حامیا سخلک بې زانو نه به فا مانوست لري کړي خواب قبول شي نه وي نور ته بوردن نشي دیوژن اهلي ملکي وي د اخلاص په علامتو کې ولا مدامدا هیڅ کب پته لګي چې دا عمل به قبول شو لو یو نخه دا دا د هر مل پس دي زړكي یو فکر یو درد راغې او دا غ درد وجن خارج الله زما دا عمل قبول کی نو دا درد او فکرم په اخلاص پالا پاتو کي اګتا من کو بي غمه و بس قبول شه ا څه فکر او درد را نه ده دا دي نه خل چې اخلاص نشته او یوازی په ګناحو ر جنا غره نه نه په کوپسې بم جړې د حسن بن سید رحمت الله علیه او قول له اذان په مقصد توي کئ وې قسم دې مادہ سے خلق کتی چې په خپل نیکوبې دمر جړل چې تاسو په خپل ګناحو دمره نه جړای اصحاب د رسول الله علیه السلام یادول رضی الله عنه ای بده با, با پس دمر جړل چې دومره کومونږ یو ګناو که نو پاغې د جړو چې دا ن کوې مسی شي تاسو سره مومنون د اخلاص دا خبره چې مخیله شي سر مومنونه تلهسممه پااره کې راځ او د غې یادې مباره کو ګوری شپسم نمبر یادو ګورئ وَالَّذِينَا يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَا أَوْدَامُوا مِنْ عَنْحَغَ كَسَانْدِي يُؤْتُونَ مَا آتَوْا یوکِ رَدَّادِ نکو یوتونا ما آتو شینو داد ایتان ده یعطونا ما آتو من الصدقات ورکوی دیغچ ورکری دید خیراتنونا او یوقرت پا یوتونا ما آتو کدا ده یعطونا ما آتو دیتیان ده یفعلونا من العبادات ما فعلوهو کویدای دی باداتو نا چکړی وی و قلوبهم <مسلم> وجله او زړه په یار عزیزونه راپیږي او یریږي انهم <مسلم> الی ربهم <مسلم> راجعون چې دی بخپل رب ته واپس کیږي مصلیب شریف کی راغلی د آیات چ شو نو مالمؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د الله حبیب لوي وید آغا خلق دی چی گناہ ہونے او یریگی او جاړي ندا اللہ بی برتوی لا یا بنت شدیق د شدیق لوری دا آغا تینری مراد چی گناہ ہونے کڑی دا آغا خلق دی موزی اوکو خمس پس جاڑی شدی شدی چی قبول بئی کنا حاج اوکو جاړي جاڑی او و رضید قرآن درستا ناستو کما زیګر جاری چې قبول وای کناک وګوره په خپل اعمال جڑا کول دا یو بل خبره مو چې درس ختم شول او شوټی نشو یو برګره یو په سره حاجت حاج دیر استعمل له او ګران دې نو حاجی چې کومه سر حرم کې نه سوې بس د اوس غمنور سری باولې نو چې او کار پاتې اوس بجار چې دا قبول کی دا زمخ کی ووریدل وای زموم دیلی مشران او سلف صالحین او شپغ میا شری رمضان فز جړل چاله راولې نو چې رمضان به تیر شو دی کې کم عبادت او صدقات به وکړ نو بیا به شپغ میا شې جړل چې دا اس قبول او منذور کې و ابراهیم علی السلام ګور جاړی فکر نه د اخلاص نه خرګورل نه تپوس کوي کم عمل چی موکو او دیز رکی او درد او فکر او سوچ رای چی داب قبول وی کنا او داغی دو وجن جولی دی غڑول اخ کی توی دان اخلاس نخدا ابراہیم علیہ السلام او بچے وی اسماعید علیہ السلام او ربنا دواروی زمنگر با تقبل مننا اگور بابی تفعولی ذکر کو ذکر کو د دیو خاصه د تکلف ډېر په تکلف واجبې سره د الله په حضور کې لګیا دي چې دا عمل مې قبول شي ربانا تقبل منا ای زمونږ را قبول کې زمونږ نه مهنه زمونږ ا دغه اخلاص نه هیڅ په خپل نیکو جاړې مفتی رشید احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ واقعہ دا وایما جدی کار شو رو کو نو داسی د برکات ولاری کولاوش نو یما سره یار پیدا جو چې ته دراج دی وای زز ز خپل استاذ محترم تلاړ مفتی محمد شفیع رحمتہ اللہ تعالی علیہ وای ما ترې حضرت ما دین کار شروع کړو کړه دوه کار درې او چار دروازي را را دي زیارې کوي چې ست دراجنی نوې ووفتي چې امراله فرمایل چې کمزې کې الله ویلي چې غنی سبب قدر مهنت ورکو دا خط یو قدم علی او یوسف مال یو قدم علی زور له دو کده بنا لفل لا اجدې یو غش دښ دی کېګو وګور د کار سره یو دردوب ژکی وی مفتی مولانا شفیع رحمتہ اللہ علیہ خپل واقعہ ذکر کړي تا د تبلیغ بانی دی مولانا محمد الیاس رحمت الله تعالی علیہ مفتی شیخوې چې مولانا سه بیمار او نازک حال کې خلک به تطوسون لتل ورځې وختي بیمار ډېر په تکلیفونو بیا دل کې دل لرنی په کار تطوسان به زیل وارثانو نه تطوسو کبال کله دمر په نه هکو لو بیمار لا تکلیفته خامخا چرسو خلک ورزینو پریشانی جو لے گی بخاری شریف کی وطاس چې را الله چید اللہ دا حال کله نازک شو نو بیاب صحابو دا علی رضی اللہ عنو نتا پوز کونو دا سی الفاظ دی کیف اسبح النبی صل اللہ علیہ وسلم یا عب الحسن اے دا حسن پلارا دا الله حبیب ما نشب سنگا تیرا شوا نائی باوی بار ام بحمد اللہ خکیدن کے دا اللہ پا حکم بانے نوې马 لري بار نه وته کوم خادم لمی وي چې ورته وايي مفتي صاحب راغره ابس چې اجازه ته کېږي ززم نوې دي چې خادم راغې او ما لري چې مرانه دن دنه نراشه نوې ماده سنت طریقې مطابق تپوس سنت طریقې تپوس سره چې په وړانده وړانده بسرزر تپوس کو و راځه تپوس سنت څه واللہ مله خوذ تپوش نو ساته بای دې جلاړی یو دوګر دی ناش دی ویو ډوډۍ او چيلي خورلې زوکا اسیند کیږي گزارې کیږي و یو کی عالم بیمار, دو بیمار دو گی دو او د دو بیمار دواګانې کبلې کی نو ایسو کې تپوش للاړو ولې موږ لګد واه واړه اغلاس پورته کول ویره بدایت د بیمار د تپوس طریقا وخت غسوالو له وګړو کړه ته مو و مقیم مناسب وکړه وی الله دایته د اعادت د تپوش طریقا وخت ابن مبارک رحم الله او بیمار یو سړی ډیر څنګهړو نا راغه ولایتو خپل کور څنګهړي په ته پوسنو یو کنه څنګهړي دوی دروازه پرسه باندې کملي بندې کا خو بهار نا په خبره پوېږي اته د دنو ک دننه باندې غو ته بیا دننه فاتکیږي څنګه خو ځه تا نه ډیر ویرا په سه بند ک خو کمز نه د بهار نا نو دا بلشي عادت تاسو وې ګور بیمار والا کله چینه بیمار واړه غریبانان د لړی د شولی لاړو ه وړ ګار ته غور کی کې د را پااسدم نو ما ته مفتی شوی مسله و دا ده عام خلک به په ولاړه ته پووس کوي او که بیمار د چاپ ناست ته خوشحالیږي د ګنډیم کتیې ک نوجیزدي مسله باظان پوه وئ که بیمار و ماله ملا نه شو چې کېنه ته خو مسله نه خبر د جززه په تا د تنګېږم نو څنګه زر خصتې. وېڅ کې راستهم وای مولنا محمد الیاس رحمت الله عليه په جړاشو هر سخته و جړه وای ما را تبلیغ کار شروع کړه په لږ وخت کې دمره په اله شو زه یې رېګمستي درځنی ویلې خبرونه نو وسی سه وای مولا لوی چې دا جړا د دې دخه چیسته دې استخراج ولا لجړا نو ورځي دا ساده جړا د دې نخ د ځی د کار د سره پاره نوصوي دی اخلاص پعلاماتو کیو علامه دا دخلنی کو اعمال او پسسه جړل چې دا قبول او منظور شي ربانا تقبل منا ادوار وی یقولانه مقدر د دوار وی ابراهیم او اسماعیل علیه السلام از مونګ رب تقبل منا قبول کې زمونونه ان نهکانته سامی او العلیم بشاته او ریدون کې زمونږ د العلیم او پوه زمم پهنییت نوبانې نه خپلونیکو عامو پهې جړل چله د قبولیت مقام تو وری دکه کا لایو شي قبول کی نوثبتې جوړ او که قبول نشو هیڅ بم ديور نشي ربنا اي زمونغا رب وجانا او ګرځه مونغا مسلمين لکا تابدار رخفل زان دپارام و من ذريتنا او دا اولاد زمونغا امه مسلمه يا ودل تابدار لک تھا دپارام زمونگا اولاد کيم یو دل دزان دफारه سابدار کي وارنا مناشكنه او هم مونت شايون د حج مونگا چدامينا د ودي کي بسکول غاړي او د مزدلفه او پدي کي بقم عبادت وي او د عرفات د او پدي کي بسوي دغه راټول زایون د وਹੀ په ذریخه د لري شو دی او د دې لحاظ کې یوس په حکومت پاخه پاخه برجې جوړې کړې دي د تاریخی تاریخي زایون ولې ډېره پال نه کوي سوه خبر شو په دې موجوده حکومت بیا راټ کړې جوړایې دی وګوره خبربان بیرې غرش څه پروت اوس مونږ ورلوږې عمر په تاریخی ځایونو دی موجوده حکومت کار شروع کړې بیره قرشه کوي د مدينه منورکه چې د الله حبیب دی دی دی او په ناجزو وفات چې موسل براکوي نو خبرابر کوي کې او په رئیس تي یو کسبه کومله بوتل بروغور جوړولو وو د مدينه منورې وبو علاوه یو څو ځایونو نه بالغی دي لري نو بالغی دي یو څو ګټه سم او مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نا دیتا وای معالم المدینہ تا دا دائی برقرار ساتی او سن گورا دا جامع طلبان دائی پا سبکونو کدام دی چی دا مدینی پا معالمو گرزائی ایسا ربوها دکتورانوی چی دازن ردی کی داشوی والا بیدام چالوای احبا زکر زمو خلق دا سی زیوننا کونو نو پانی تیرا ا کخار ایږي جخار ایراړه چپا غ خار به سوره خنه گوم راکهي لذي معالم المدينم د تاریخ یو لویه حصہ ده ځيته معالم الحج وئ چدام منادا او د حدود زی ا یو مسله ته وای شي د حدود او ک دنیم کبار و زلفه کې ګوره حدود زی او اشتبار اس یو ځل وګبا په چم برا سرهو ګړ کسان دا عرفات نه پیدل را روانو مزدلفه را وې چې موږ یو لکهونه خلکو دي چې یو څوک منځونه کوي دا کله ما خام ما سوتن مزدلفه کې کې نو موږ بنځونه کله ما خام موږ ما سوتن چې پری وته نو ما بچی لوي نه ما خوشحال راغله کوم حدودو کې دنه نه دي چې په سوچ کو نو حدود د مزدلفه تر عدد نه وو یو غنټه مزل مو کو له حدودو لارو جپ عدد بوزو خپل جمع دا مخفل جامو به رسالاته نوکل راځه په دا کوم غوري چیزو حدود او امکانه او د دې ضروری زقدره یو سره د عرفه پرز په دحرافات حدود او کنه دي بس د دې دغه کال حج نو شواشي لکونو رپي ولګي دي باز کسانو لګای راشي نو دې ټول رز د عرفه تیره کې حدود نه بار اووامي څوک پر سر حجم ځر ورم نه اورمم نځ شراغلی کوي ډیررو ل داې راغلی مو خوټولو فلانیې کېتیره د حدودو نهبارې. نو چاچه دا د عرفې ررض د حدودو نهبار تیرهکه د شو. ن هلته په داې چې تو حدودو کې کې آیا د مزغرریی حدود دی د حدود دی وَأَرَنَا نا مناسې که نه او مونږته وظایونه د حاجز مونږه بعد وي مناسې که نه نه مثرري اوښې مونږ ته ټول بعد دوه زمونږه چې څنګه به کوو کې ی وجیې خبرې ته سوچوکئ بیاادې خو د بعدت طرقه چانس د او مفتغیر ور د دا ا جوړي تپوې فائ په خبره دسي او دو او اي ايها الذين امنوا لا تقذفوا بين يدي الله ورسوله ويا الله رسولنا انبياد عبادت طریق الله دا واړي چې موله او خایا ادور د زاده جوړا کړې خو بھائی مخکښه وکړه مخکښه تاسو ګورې پښتوک خلګي او فلانه فلاب راوښرغې اجه د نبی دا مخکښي هغه بس ته فرصت کې بیا اګوره عبادت د پیغمبر طریقې او دغه په طریقې به کې انبیا وای واره نا مناشکنا او همون ته زایونا د حج زمونګه او طریقې د ټول عبادتونو زمونګه چې مونږ څنګه عبادت وکاو وتب علینا وتب علینا مونږ توفیق د توبه راکی او دا توبه قبول کې مخکد هر لتیره د توبې نسبت چې الله توشي نذوما ناګا نی وي توفیق د توبې او قبلول د توبې توفیق را ک ممتد ثوبه او زموږ دا توبه قبول که اگر زموږه ستا سو توبه دا زموند گناہوںو د وجني او امبيه تاسو لمخې تیرشل گناہوںو نمعصوم دي نو دا غیب توبو دا غی دا دا دا دا دا تو دا درجات او چتیږي دای درجات یو چتیز ک مخې مساله تیرشوا چې اتفاق ده د امهت او دای مو اربع او مسلام امبيه عليهم السلام د نمعصوم دي نو پدې توبو دا درجات بل نېږي و تو عنا او توفیق د تو را کېمونږ ت تو به مو قبوله ک زمونږ دا تو قبول کې ان کا شته توا بررح س ډیر قبل لون کې او مروبان ت ډیر تو قبل لون کې او تهمهروبان ربنا اذن مغرب وبعث فيهم روليږي فدوي کې فيه د فيه هم ضمیر چا تراجه دې اي في الامه المسلمه يا في فی فيهم اي في ذريتنا بعضي مكه مکرمه تراجه کړه او ضمیر راجه کون مكه ته اهل الملكري دا خبر واب عسم رالی کې پهې اومتې مسلل او را زمون زمونږ پهې اولاات کې ررسول ل من هممپې غمبر د دو ناف یلو عړم آیاک چېلولی په دیبانې تونستا وو ع محمل کېتاب او تعلیم ورکوي دی د کتاب تاب وله او دس نهتو وَيُزَكِّيهِمْ طَاهِرِ الْذِّي الشِّرْك نَه پاکه دې ګناهونه پاکه یې انک بشکث انت العزیز الحکیم تی خاون تی غالب او خاون د حکمتونو یو ګر سور زره عالمخه ابراهیم علی السلام دعا کوي الله استا کور می جوړ کو لیک یا خیرانه پیغمبر هم د دې مکه والو کله دعا قبلې دوه کې ګرشی علماء لیکلي چې څو زره کال دي ابراهیم علی السلام او د نبی رحم السلام په مرز کې وکاله ګوره دعا دمر اثرات یې چې څو سو سوکان سو او څو زره کال پس دا یې سرات سر کړ دي هغه دعا هم څمره پاکه خلک کړي ویالاخرن پیغمبر دام دیمکی و لو کد دیمکی و لو او دا پیغمبر چی راشین و دا غدری کارون زکر کل سو کارون بھائی یو یتلو علیہم آیاتک دویم و یعلمهم الكتاب او درم والحکمہ او ګورند قرآن د لستو او د دې د تعلیم او د حدیثو د لستو مقصود سره ويزکیہم چې اقایت پاک شید شرک او کفر اخلاق پاک شید بد اخلاق نه او بدن پاک شید نه کار اعمال نه ويزکیہم پاک وي د شک او زه گناهونو او شرک او کفر نه ورځه تزکیه کله په بازه یاتونو کلوان روان دکړې او په بازه کې رستو ده لکه سوره ال عمران آیات ګورئ سلورم فارکه سوره ال عمران سلورم فارکه ګورئ آیات یو سلور شپه تم ګورئ الته داسی ذکر کړی تزکیه مخ کې کړه د تعلیم د کتاب او د سنتونو لقد من الله علی المؤمنین شلورم فرض سرال ইমরان آیات دی او سل سلور شپیتم لقد من الله बेशक انعام او احسان کړه د الله عل المؤمنین فمؤمنانو اذ بعث فیهم رسولا کله چر علی ګره د پدوی کې رسول من نن فوشم د دوي د او د دوی دا او دې پې غمبر د رالو مقص سر دلو ل حمایاېلولی په دووي ونه الله وی ز کې هم ور دتي مخکې په کو پا کووي دوي او تعلیم ورکې دوی ته د کتاب الله او د سنتو دا غشن آیات سورې جمعه کې مراغله جيم نمبر آیات را نسرولې کوي یوزقيه چرته مخ کې کړه او چرته رستو کړه اے وې الته غاید قران او د سنت د تعلیم سره تزکیه دا رضا په تصور کې مخ کې دا ا په وجود کې رستور ده نو کوم ځای کې دا مخکې کتاب او الیٰخود قرآن شريف چې ده وویل شروک سنت او ورزه نه کې نه وجوده پاکای د پاره ده اکلې ګور رستو کی و دا په وجود کې رستوي دا مخکې کلی چې دا د علت غایزه د تعلیم د کتاب او سنت نو دا پخست او تصور کې مخکنا او فوجود او فاعل که مؤخر الا د زکه چرت مخک کړي او چرتو شکر کړي ټول وګړي سيای واي دا مونږه قران وایو ز د کوه ادي قراره یا سره حادثه مبارکه برازي د دې له مس چې مون پاک شو عقیده د شرک او کفر نه پاک شي اره خپل پګړو او سرو چدارا ਸੰبال شي داستر کې په ګندګو کې لګیا چې دارا ਸੰبال شي ازمږه ظاهر او باثن پاک شي یو جن یو مشر ډېر نیک څړیو مونږ ترجمه سره هم ډېر امینا و بار ملکونو ته هم د تبلیغ سفر کړو او خيار سره چراغ ماندی دې طالبانو روزانه و جنن تاسو سدرسو کو تاسو څه محسوس کړ هیڅ تبدیلی نه خوې کړه لکنه استا عادات کو کس ته تاخد تزکیه کتاب ده تو روزانا ذات سر حساب کا چداد پاکیدو کتاب ده استا پاکیدو کتاب لا سمره حصول ش اخلاق بدل ش تاب نظر غلط استعمال ول غشم شو, شو. و غونا سمشول وګورې کتاب لاو د سنت رسول مقصد ده چې منگا پاک شو اے منگی شری پر دراشی زنانا حجاب شرعی شورو کی زمان خلی سنبال شی مکر فرے بران لری شی ظاہر و باطن مدگندگون پاک شی داد قرآن و سنت دتالیم مقصد دے ہن دی پر لوگو تزکیه مقصد د نصاب ورته قران او سنت جوو ویر زه یوه کی خلق خدا سی کړی سم مسلمانان راځه م کړی ای وای تاو جوه او مقصد دا د دې تزکیه او شی خو نه په کېټه کې شتا او نه کې سنت شتا بلکه کله ورته سرسرو مسروسومات جوړ کړی بدعت یې جوړ کړی د ذکر د ځان نویو طریقې جوړ کړی د تزکیه نصاب سو هاوای د جنې صاحب دي دلر کو تزکیه به کمزې نه راشي په خبره په ویګي کې نه ویګي الله دی توفیق در کی چې زمونږه او د ټولو امت تزکیه وشي او نصاب یې سره قران به خې قران بس دکې حدیث به خې او حدیث بس دکې اقدار دي دلر کړه د جزاب الله څنګه کله خپ شرکیات او ککھ کرن او د تزکیه تنفس کله چې څومره بدعات دینو پاغټو لو کخنل او یغړه پاک نفس والا سره وجدا دچې نصاب په کې ختم ده ور د هر شی او نصاب وي لکه ډاکټر جوړيږي نو نصاب ته ډاکټر یو کس چې دکان کې کیږي اکه نصاب دې لړکړې بوتلې موثریږي هاه بای تاته بوللی ونی وای ک روغ بول وای نه صاف نشته ڈاکٹر دې په ها نه قرآن او سنت علت غایی سره هغه تزکیه خدا ورته نصاب دی ادی په وګرا کوم پاک شو نو څه په وشي الله يقاد افلا من تزکا بس پاک شي نو دنیا او رو قبر کې کامیاب شي یاث نور رسول روان دي خَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّامِ وَئِی پاک شو نو کامیاب شو اے کامیابی ستا وئی بس طول مرادنِ حاصل شو لَو طول پریشانہی ختم شوی اس پاکی کی بسنگا وئی دا طول عمر با قرآن تعلیم و تعلیم ورکے او طول عمر بدا کتاب زکے ستاجون بد قرآن و سنت سروی جورد بعد قران او سنت سروي دا پیغمبر دراتلو هغه مقصد خاين يتلو عليهم اياتك چلو لي پدوي باندېستا اياتنا هغه يا سنت په لوري شيغي کی دلیل ده نبوت او د توحيد او هغه کی ذکر ده د قيامت او او ای آیاتو کې ذکر د دی مانیا تو و يعلمهم الکتاب او صالح بورکې دی ته د قران وال حکمت او ذ سنتو ورہ حکمت په قران باندې عطف کو عطف تقازات تغایر کوي دا ویل کمنکرین حدیث وای کتاب الله وای وای نو سره حکمتم نه ده ده و یزکیہم او پاک و دېد قران او د سنت د تعلیم په ذریه د غند غود شرک نه د غند غود بدعات او د ګناحونو نه انک بشکت انتل عزیز الحکیم تی غالب خاون خوند حکمتنو نه حکمت سنت دې فهم د قران دې ذ القرآن غمانا غانیدی چې کوم سلف او کوم صحابه او د الله پیغمبر کړی و و مَن پمانا دا ومن يرغب عن ملته ابراهيما ذمن استفاميه ده پمانه ده نفيره و مَن يرغب عبا يرغب او لا يرغب, يرغب مخناړی عم ملت ابراهيم د دين ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسا مگر ام سوق چې زاني جاهل کړي وي سفه اے جهلا نفسه زاني جاهل کړي سوچ نکوي بعض علماو د سفه وانه کړي لازمی اهلك نفسه زاندی تباکړنه आवाज وي دي کې دا نفسه منصوب دي به به حسب النا ناصب هي في نفسي جاهل في نفسي هي امام فرراوي نفسه دي کې منسوب دي بنا برثمير باز صفه پمانه ده خسرا إلا من سفح نفسه مگر غسو جزانه نفوه غر زول زانه ثبا کړنه دي زانه ثبا کړنه دي امام مبرز وې اي امام صالب وې وې دا سفح لا زيو خو دې کې متعذيشو دې په نفسه هو دا نفس هو ورته مفعول بی هی دا ورثو لازم خو دې متاد دی شهه د پدې اشاره مخناړی د دین د ابراهیم علیه السلام د مغرا وسوک شفهه نفس هو چې جاهل کڼې دې هلاک کڼې دې خضران اباځ وی چې دا نفس لا مشابي د مفول بهی سره دی والفنا او ب شکه غ کړړو بګا غ فيدنیا پهدونیا کېدنیا کې میو قوبولیتې عام وررکړو و, و نه ب ش کاغیفلاخرتې پ خیررت کې لم سوالښ خا دني کانو كاملانو نه وي ګره يهودو او نصواراو په دي نه او د وحدانيت دا الله نه مخړول او د الله د پیغمبر د نبوت نه مخړول او ابراهيم عليه السلام خو دعا کړې چې الله مخې والو کې د زین پیغمبر رولې اتز دا پیغمبر نه ملې ایمان کین راړي څنګه په دي نه ابراهيمي تا خدا غیع دعائی رکچستاسو کتابونو کی ذکرنا اذ قال له ربه کلچ فرمائی دیو اگوی ترب داغی اسلمتا بدار شام قال فرمائی لیو ابراہیم علیہ السلام اسلمتو لرب العالمین ما زانتا بکڑ دے د فار د فال د ل د مخلوقاتو جان تابیکا اے د تھا بيداری حکم شویو ناغیر الله پورا او مکمل تابدار اختیار کنے وا و وصا بها وصیت کړو د بها زمیر د غ ملت ثراجه دي مخکل اغه ذکر اسلم تو اسلمتو اسلمتو کی ذ ملت او د اسلام ذکر او شو نو ده به ها زمیر غیر ترا جیده و وسوا بها وصیت کړه پدغ او پدغه دین د اسلام باندې او پدغه کلمې او پدغه جملې ځکه د مخ کی آیاتې پتاویل د کلمې او د جملې کو وصیت کړو په دغه مخ کې جملې او کلمې اشاره ابراهیم مبنیه ابراهيم عليه السلام خپلو بچو ته د ری مانود توحید کلمې د دې وصیت ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته کنو لکه غري سور زه حروف کې دې ذکر فرمایله له اسمره اولو په ويشتمه فارق کې سور زه حروف وګورای أَزَغَيَّاتِ مَوْقِعَ رَخْوُ غُرَيَّةٍ وَاشْتَمَايَاتُ غُرَيٍّ سُورَةُ زُخْرُفَاتِ وَاشْتَمَايَاتُ غُرَيٍّ وَجَعَلَهَا كَلِمَتَمْ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَعَلَهَا أَوْ غَرْزُولِ ذَلَّادِ لَرَا کلمت م باقیه کلم رستفات کی جون کی اغه کلم سوا بخ كتير شول آیات پغشتم کی وې اننی برا مم ما تعبود مشرکان استاشو د شرک نه بیزارم ستاسو د معبودان باطلو نه بیزارم گر زولی د کلمت لا اله الا الله او د براءة الشرك کلم او خبر ابا کی پات کی دن کی فی عقیبه فاولاد داوی کی لعلهم یرجعون دی داره چې د توحید سره وګرځي وصیت کړو پدی با نه ابراهیم علیہ السلام بنی فرزام نتا و یاقوب و یاقوب علیہ السلام دواړو ویليو يا بنيه بشو زما دا د ابراهيم عليه السلام د كلام حکايت ده او د يعقوب عليه السلام دواړو ویليو یا بنيه بشو زما ان الله صفالكم الزينه به شكل الله ور کړدې تاسو د فار د اسلام فلا تموتنا نخام خطا شومړ کیږي ما الا وانتم مسلمون مگر حال د دې چې تاسو الله نه تابداري یې یو ور مرخصه چا پلاسو کې نشته سگهوي ډکه کیږي ما مگر چې مسلمانان یې یو اسلام لازم رو النساء اپ دې امي کا او تر مګې ګورې جدا دا نهشي هر حال کې چې سړی ناستې پروود دی نو مګ را تللی شي ک نه شرانلی د توګوره چې د ځکم ځ کې ناستیم د مرګه اتلو قابل دی که نه دلته مګ راغې نودا د کامییا بوي که دنا کا م ب هر ځ کې ګورې غ پسی پهسیشي۔ کل په ممسک رای کله پهلاړه راضی کله په سفر کے راضی کله په حظر کے رای اور وقتہ بداریا نو چې اور وقت الله د رسول تا نو چې مر راضی نو په حالت د اسلام کےمرشي اام رازییر ہم اللله دایت معنا سو کلک ش په اسلام نو چې م راشي نو تو خو پ کلک نو مرغ بر عاشد اسلام په حال کې فلاتموتنا نخام خات شمريما پتا سو دي مرګ را نشي مگر پدا سه حال کې الا وانتم مسلمون مگر دا چتا شوال الله لتا بيداري الله دې زموږ استاد عاقبت او او انجام او خاتمه به خیر کی روښنا کتل پکار دی راځه موږ یو راتل سه وو الله پاک دی قبر دنور نڑک کی زمون د طالبانو خدمت به کولو ناغیب یو ځای یو ځای اوزا دې ټې ویل نه واستو کتوې دې حال کې برقرار خلکو چې حضور وګوره کله ګوره مر اکل اکل اکل اکل اکل اکل اکل امار امار قران ته ناش کې عمره اسلې شي اکل اسلې ده بده کړي او پر شروع الله دې وګړي سره ناغه زه ورې جنگګيري در مزدوري لکلم یو لړم دي ایکسیډنټ شوه بس اورې دلې څوک چا نه ويني بهيږي او هغه ډرور رېډيو کولا او پریخه او هغه سم غګي دي دا نهغه د خله خبره ده وی غي کې اوس په څه چل کیږي اوس په بر پدې حال کې برازيته ډګ او اللہ حدیث مغا استاذ و خاتمہ پخیر کی دو جنہ مسئلہ دادا شہادت حکمی تقریباً ساعتیا اقسام دی علماء پی کتابوں نے لکھ لی یو کھو شہادت حقیقی دی چیدہ کفار و سرم میدان کې مسلمان تا شہادت ملاوشی دی تصوی شہادت یو حکمی دی دا سکا ماتیاں جوڑی گی و یو شادت دام د چابانی شید الله فتوات کې مرګ را و په دا شهید دې اے متعالکه قران لولي په موژو الاری روجا دې دا دې حال کې سوچو دې حال کې برګ را غه وګور دې خبر په سیو یې اوس دی او سره روجا کې را وځي دې روجا لازی لروانه لمونږه ولول چې دې را و غږ جړل و دې را برګ زانه خطاشه وی روجہ په خلا مجازي در روان وکړم کبړ مه بس کامیاب شو داور مرچ پتوات کراه بس کامیاب شي میر سمول حق شه ولادي قبر د نور نڑکي نصف صدین زیات الله کتاب خدمت کړي او ډیر ز اخلاق پدایره کړي کړي صبر سمرحن کول الله خیر رسول الله دې قبولیت مقام ته ورسې جوزل بیمار او هسپتال کې داخلو دوی ذکر وکړو چې <مزق> زه په موزیک مې کوله په سجده کې پروت دې کې زلزلہ راهلا په ټول اسپیټاله جړکول وای ما سجده وکړه کې چرې مرګ راغله ډېر خزه کې راګر کړه سمو خیال لدین بخرې چې په سجده کې پروت و ما وی را شسرو جتا وفا زلزلہ شو وروشي کې چرته مرګ راځي ډېر خزه کې مونږ ولا ته موتنه الا وانتم مسلمون کله سره په داسې خولي زې کې کی راګير کیه تا وای کولی زیکی را گیر کی چې هغه مرگ تخلق زیری کی و یا رکاشت دا سی زمان و یو محدث حدیث باوی نو دا حدیثی وی دی سر ساور کا حدیثی سنہ درمی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ با دی سر سو کا دی سر ساور تلاوت کورے او تلاوت سره سنہ سر تلاوت سر ساور وہی فلا و فلا تموتنا نو خام خام رکی گئی ما مرگ دے دربان رانی شی بغیر چھیے الله لتا بدار خوبم د مرگ جوړی دیشینو تو گوراو د کیلو نہ مخ کی, کی توبه و باسا مشنون اذکار اوکا ادا کم د دکان ک نه راست د دلثم مرگ رات نشی هر حال ک د مرگ سوچ پکار دے ام كنتم شهداء ايا ويتا شاهر اذ حضر يعقوب الموت كلاشي حاضر شيو يعقوب عليه السلام تمر او تمر حالات نزدي شيو اذ قال لبنيه كلاشي ويل يخفلوا بچوتا زخدر روا ما من بعدي د سشي عبادت با وکوي زمادم مرگ نه پس قالو بچو اقرار کړه نعبد الہکا مونږ به عبادت کوو ستاد معبود و مددگار و الہ کا او مددگار والاه ابا ایکا او د معبود د پلار نیکستا ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام واسماعیل و اسماعید علیه السلام و اسحاق علیه السلام الہا واحدا او معبود یو اس الہا معبود یو او دا دا غ الہ مخن بدل لے و له مسلمون او منگیو دیال حالتا بیدار اصل کی یہودو دی نبی علیہ السلام پا زمانہ کیوئی بازی مفسرونو ویلینی دایات دی یہودو بارک ناغلے اللہ حبیب تین دروغوی علست تعلمو انہ یاقوبہ لما ماتا اوسا بنیہی بال یہودیاں دا اللہ حبیب تے یہودو دروغوی تاسول اپتنشتا یاقوب علیہ السلام چوفات کے دو نخپلو بچو تد یہودیت وسیعت کڑے ندلتا اللہ وی دروغو آئے ام کنتم شہداء ایدہ ام یا متسل رے او پا کلام کے حضف دے تقدیر دې عبارت دا چې اكونتم غایبینا امکونتم شاهیدین آیا تاسو غائب وای او تاسو حاضر وای تاسو خو موجود نه وای چې کله یعقوب علیہ السلام ته مرګ را نیش خود الله د وحدانیت او شیات کړي د یهودیت وصیت نه نه داته و کله ګوره بيدي نه خلک په نکانو د روغ جوړی ش به کوي او یره دا ديوللیمونږتهیت کې دا له و لیا چا ته د کوفر صیت کوي داول وي چې ما اپ زما بعد تو کوي دلته ګوره یهدو په قووبې سلام د روغ جوړ کړي بعضې و ام بقط دی په د بل دی او دا همزه د ان کار د پاره ا ما کنتم حاضرین ہم کنتم شوادا آیا تاسو حاضر و تاسو خو موجود وای چې کله یاقوب علیہ السلام ترار نیزه او حالات د مرګ خدا خدای الله د وحدانیت او وصیت کړي او د شرک د نفی وصیت وکړي اته دروغ وای چې د يهودیت وصیت وکړي دا سدرو دا به د مشرکانو ی هویانو په پې غمانو جوړول اوسم وي ک پهلهورې وای داوللی جو, اندیو جو, دیو جو برزم مرشم دی چې د ویلژوره زمړ شوم د دد د مونو د لې کولو ځې معار بځې د الله ولی چله دا, اللہ چال دا وی و بعد ته بند نګ کا کل وي په خوب ک را ته راغې چې ګوره دابي زل د کومه او تاسو لرې لېګر ځین د دا سوس خبره نه ده په خوانوي ده. ګورئی درې مफारې کی سورال عمران یوکم متیایم نمبر یا تو ګورئی د درې مفاری په اخر کې یوکم متیایم یا تو دا دروغ به جوړول په غمبرانو ما کانلی بشرین ایوثیه الله الكتاب نظم ندشان دیو بشر ایوت یا الله الكتاب چې الله ور لکتاب ور او اسماني کتاب پر نازل کی والحکما وعلم او فوه ور کی والنبوۃ او فی غمبر ول ور کی ثم یقول للناس ابیا خلق لوای كونو عباد الله شی عبادت کو ان کی ماتم ان اللہ ما سیواد اللہ نا دل ته نو ماو لکلی وی و ان شعراض نجران را غلی وفد مدینه منوره تا نو یو خبره دامو کا چې ان عیسی عمرهم ايتخذوه ربن و ایثار علیہ السلام دای ته وصیت کړي چې ما په خدای توب نې شي ها اخو ای دا مګلی ایثار علیہ السلام وصیت کړي نو الله د یاثرو دې ګلو چې شان نده چې ز یو بني ادم پیغمبر ته کتاب ورکم په ورکم نب نب نبوت ورکم او سم یقول ان الناس بیا وای خلکو تھا کو شی عبادت کو زما کی زمام من دون اللہ ما سیواد اللہ نا پیغمبران چا تذان وای چمال رکوف کا مال سجداو کا ازما د قبر تو افق امر ابلا او زما پنوم نظر منخت ورکا ولکن کو رব্বانی پیغمبران خدا وئی شی اللہ والا ولیکن کو نو ربانی وئی شی اللہ والا او صلا وعل بسنگه جوړی گئی نصاب اس دے کنتم تعلمون الکتاب الله والا بالا جوړی گئی پس سبب ددی چی همیشب خلق لد الله دے کتاب تعلیم علیم و بما كنتم او الله والا به جوړيږي چې مې شبدا کتاب للي ها بھائی شوک الله والا جوړيدل غوړي الله دې مون ټول رباني جوړ کې نه شو سوشو وې تر مرګ به او تر مرګ به زدکه نمو نه صاف بدل کړي چوک پغار کې نه او ته چلي چا په غاڼه کې کچ کول شو نه اچاټولې ګوتې د سلونه دقیقې اچا پزان د ذکر یو طریقه جوړ کړو یالله والا جوړيږي وینه دان نه شعبنه بیما کنتم تعلبونل کتاب و بما کنتم تدرسون وګورئ رمته درسو کې خلک له مو کې د نحوی د صرف امام نه و د قران پټه کیثر جو نه پوي اے مدرسہ د قران پکې دي ښتا اوبای دیوجن اب چي د مديلم بنورې راړو مالې شه طالبان را سره ترجمه کوي وې تکه ترجمه نو ور دي وقيدي درستي نه دي د عقيدو د درستي دو کتاب نه حكم جمع خل پروت دی دیوجن فقهاو غره فقہ چ لیکلي نو د کتاب او صلات نه تر کتاب الوصایا پوره دا او کتاب الایمان د فکې په کتاب نو کې نشتا کښتا پکی د کتاب الایمان الله تعالی کې نه کرا دیر شپاری کتاب الایمان له د عقیده د زده کیدو شیخ الحدیث رحمت الله علیه و فرمایل الله دې خبر درور نه ډکی شیخ الحدیث مولانا سرارجالدین سیب رحمت الله تعالی علیہ اے محبتي قوم شرکو او هغه کان نا کان وی او یشور د افسوس خبره ده چې یو سړی فارغ مشو پټکه ورته ټول لوق عقیده او سب سره اپی دې سي هغه جزیات ورت ټول د فقی ورزي او قران ویلې چې عقیده سب شې عقیده په پسې سميږي عقیده په قران وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِينِ شَيْءَ الله عَلَى بما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ فَدِي سبب چِي همیشَ بَدَ اللَّهَ دَ كِتَابْ تَعْلِيمُ وَرْكَوَي وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُشُونَ او دا کتاب ببار بَا بار لُلَي دارنگیو گرئی سُرَيْمَا اے دا اے نسواراو درو جوڑ کڑیو پیسا علیہ السلام نو پرس ده د ویده آغب وخلی اللہ درو جنکی وما پارکی سره مایده وگو رئیم آیاتی یوسل شپاڑا سمو گو رئیم ندا سو سنی درو جنوی بلکه پخوانا بیپا پیغمبرانو درو جوړو چې چی دا مونگ اعبادت و بندگی که دارا تدوی ویلی دي یوسل شپاڑا سمایات وگو و وما پارکی سره مایده کیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَادْكَ وَخْجُوبُ فَرْمَائِيَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمًا ایسا ابن مرْيَمْ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَيَا تَعْوِلِيُدِ مُشْرِكَانُ وَنَسْوَارَوْتَ اِتَّخِذُونِ چُونِ سَيْمَا وَأُمِّيَا اُزَمَا وَالِدَا اِلَاهِ نِيد دو معبودان دو دعبادت مستحق من دون اللہ سواد اللانا اگراللالا پتا دا چیزما پیغمبر دا سی دیویلی دی قداغ پخلی دا مشرکان دا رو جنکایم قال سبحانک او بفرمای غیبا کی دا تالرا ما یکون لین دی مناسب ما لرا ان اقولا دا چیزوایم مالې صلیب حق هغه چې مال غدا غوي ول حق او مناسبني دغه غره دی اسلام په خلی درو جنکل د الله نیکانچا تدان وای چې زما عبادت او بندگیو کا هدي په لغوري توجه مولا کچاچا لوي چې زما عبادت او بندگی وکې نو قران کړي وګري سوره انبیا چا تووی چې زما عبادت وکې مال ورو کوکې ما بلی او زما فنوم با نظر منختور کې نداغ سزا قران ذکر کړي غري سور انبيا ولسمه پارکي یو کم دشر شم نبرا يا تو غري و من يقل منهم اني الههم من فذالك نجيه جهنم كذلك نجزي الظالمين هَرَغَ ومن يقول منهم خرجا تاجي هو منهم ذي مخلوقاتنا اني الهون تشبش كزب عباده وبندغي مستحقم ما تركوا سجدكوي ما رامدكوي من دونه لا ودي ود الله فَذَالِكَ نُدَغَ كَسْ نَجْزِهِ جَهَنَّم مُنْبَدِلَ دَ جَهَنَّم سَزَا وَرْكُو دَ خُزَان دَ اللَّهَ سَرَ شَرِكُو زَانِ دَ رَفْ سَرَي صَدَارُكُو کَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِين دَ رَنْگِ سَزَا وَرْكَو مُنْغَ زَالِمَانُ تَعْفُرَ پُخْتانی یاو بتل کئی ویده کام کل دوسنا اخیار دشمن خی و ایترا الی ویرا غو دیو تا زیل او رسول جته وی دراله ویج نا مای عبادت وکم جیل او رسول ایاس لو کو شهید را ل ویج نا مای عبادت وکې نو علیکم جیل او رسول اخد ور تا او رسول جهنم تا دی ور او رسول د ساعت کا مکل دوستانو طریقوی چ په مرتبه دی هوشي پویګینا ردیدے کیم دای درو ہوئے اللہ دی آیات کې دا غیرذو فرمایلو وې تاسو خو موجود نه وای چې اخوبل اسلام توفات راغې خو بچو ته وصیت کړم چې زمانہ پس بد شای عبادت او بندگی کوي وګورئ د ټول نو اقرار واغست قالو نعبود الہکا ویلی و غیمون بے بادتا و بندگی کا استاد معبود و مددگار و الہ او د معبود د پلار نکستا ابراہیم اچ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و او اسحاق علیہ السلام و الہم واحد معبودی او و له مسلمون او ممیودِ اللّا لتابدار وزا سنا کے بھی